Hallo und herzlich willkommen zur Folge 105 des News-Bildcasters-Podcasts. Ich bin so krass überdreht, weil ich gerade irgendwie vor fünf Minuten von der Arbeit kam ja. und irgendwie äh, total übermüdet, überarbeitet und über unterzuckert bin. Okay. Ja. Geht ja. so langsam los mit dem Herbst. Deswegen müssen wir auch mal gucken, wie wir es nächste ja. Wochen ja äh, so rein plantechnisch hinkriegen. Ich bin etwas ermattet, weil ich heute so ganz... Blöd, einfach nur am Schreibtisch gearbeitet habe ja, mich zu wenig bewegt Mega nervig. Dann ist mal so ja matschelig. Und auch nicht so wirklich Sport gemacht habe, so ein klein bisschen, aber nicht so wirklich viel. Weil ja. manchmal braucht der Körper auch so ein bisschen Ruhe. Ruhe. Hatte ich ja. am Wochenende, aber dazu vielleicht später mehr. Okay, aber erstmal zum Schnaps. Erstmal zum Schnaps und zwar hat uns, wer auch sonst, der liebe Olaf, <lacht> der übrigens hier Olaf Hype äh, wohl irgendwie voll krass... Nee, wollen mir das wirklich im Podcast sagen? Auf jeden Fall, Olaf, voll geil, was du gerade äh? machst. Aber er hat es auf Instagram und Facebook gestellt, deswegen ist es vielleicht. Äh ja. Siehst du, da war ich, glaube ich, gefühlt die letzten. Also auf Instagram auf bin Fünf, ich ja eh nie, Fünf aber auch auf Facebook war ich hast ewig Hast du Instagram? Nicht. Nein, nee, ja, eben. Ja. also deswegen bin ich da ja auch nie. Ja, stimmt. Du hast nur irgendwie dein Profilbild gewechselt gehabt aus dem Urlaub. Stimmt, oder? ja, im Urlaub. Äh, war nix mit Social mein, Media nee. oder was? Aber der Film wurde wieder runtergefahren. Hm. Ja, man muss ja auch nicht immer alles teilen, so wie ich. Ich gestalte meine Social Media Präsenz wie... Hm, jetzt nee. Fällt dir nichts ein? Ja, ich wollte irgendwas, was unkonstant ist. So einen geilen Witz wollte ich mal... Ich hätte fast schon gesagt, wie unsere podcast Raum und Zeit. <lacht> Aber sind Raum und Zeit nicht eigentlich... Konstanten? Ja, keine Ahnung. Die Astrophysiker. Astro. Ein neuer Podcast von Tobi und Max. Ja. Ey, Demnächst. Weißt du, mir ich habe letztens schon überlegt, komm, wir machen einfach diese Heilpraktikerprüfung und dann machen wir irgend so ganz Abgedrehtes. Du meinst eine Podcast-Reportage dazu oder was? Ja. Ja, nee, oder einfach halbrausgefallen. Ja. Ach so, ja. So äh, Wein oder mit Whisky. Auf Twitter auf ganzen Tag. Ja, genau. Und also reinhalten durch Alkohol oder so. Nee, weil ich hab <lacht> auf Twitter einen Artikel gelesen, also auf über Twitter oh. dann, und da hat einfach ein Typ äh, einfach ohne dafür zu lernen die Halbpraktika wo wir gemacht und bestanden mit 80 Krass. richtig <lacht> müssen höhere Meisterwerke gewesen sein. Nee, ich äh, habe gerade so ähm gejaulet, möchte ich mal sagen, weil als du gesagt hast, reinhalten mit Alkohol, habe ich gedacht, super Motto fürs Oktoberfest. Ja. Ich meine, äh, man muss ja auch einfach mal reinhalten. Rein. Oh. Oh, ah. Aha. Ja, aber da ist ja auch, habe ich mhm. auch einen Artikel gelesen, ist gerade auch irgendwie, also ist schon sehr viele Sexualdelikte. Auf dem Oktoberfest, ja. ja, völlig überraschend. Ja. ja Können wir froh sein, dass das Oktoberfest nicht in Köln ist, stellen wir vor, was da los wäre. Ja, sollen wir jetzt dann tatsächlich doch mal, ja, wir kommen jetzt mal zum, äh, Whisky. zum Whisky kommen, nachdem wir hm. ungefähr fünf Minuten, ne, nicht ganz, aber zwei Minuten abgeschweift sind. Äh, äh, ja, auf jeden Fall, MacMillor, Svenskos, äh, Röck, haben wir schon gesagt, ja. Genau. Ähm, haben wir auch tatsächlich noch nicht getrunken, oder? Nee. Gefühlt, ha <lacht> Gefühlt haben wir jede zweite Folge was von McMurray am Start. Den habe ich aber auch mal äh, auf dem Stammtisch probiert, deswegen kenne ich den. Ich kenne ihn vom Namen her, aber, <lacht> aber ich ja, meine den noch nicht getrunken find haben. Finde ich ja sehr gut, weil der Olaf ist ja auch so ein McMurray-feeler Mensch, ja. wenn man gerade so äh, auch die Malzkopf-Sachen mal guckt, weil er hat irgendwie jetzt so ein mega Konvolut an neuen McMurray sich okay. zulegt. Ein McMurana. Ein McMurana. Und äh, ja, er scheint dann wohl auch, was macht hier mein Rechner, er scheint wohl auch uns gerne mal ein Pröbchen davon zukommen zu lassen, mhm. was auch sehr nett ist. Absolut. Ja. Tobi, ist hektisch äh, das Internet am Durchforsten. Ja, nee, aber was riechen wir denn? Ja, da müssen wir erst mal erstmal anfangs riechen. Also gut, ein McMurana, ich finde du riechst schon wieder diesen typischen <lacht> McMurray. Ja, aber du riechst vor allen Dingen erstmal Rauch. Also den finde ich doch den hat mir ja, gar ja nicht immer. So aber ja, so kalten Rauch auch, also so mhm. so Asche, richtig, so. Mhm. Ja, ich fand es sehr so sehr prägnant, weil das ja, jetzt okay. nichts ist, was ty ganz typisch McMurray ist, so, nee, klar, aber aber kann man dieses, ja auch mal McMurray äh, typische was so mhm. immer mitschwingt. Also dieser Brennerei-Charakter, ja, ja, ja, sag ich mal. Ja, ja. Der ist schon da. Mhm. Sehr süß, finde ich ihn auch. Mhm. Ja, nee, aber schon so würzig-raurig. Also, so eine so ja, Asche, find, aber schon. Der hat auch so eine leichte, süße, cremige Note, so. Carmel in die Richtung. ja. Da nicht so ein bisschen... Hat der durchaus auch. Der ist zwar auch... Ähm ich habe eher so die würzige Komponente. <lacht> Hat gemacht. auch eine würzige Komponente. Ach, Wacholder natürlich. lecker so. Also Wacholder ist auch eindeutig zu identifizieren, finde ich. Ja, so Wacholder so und kalter Rauch. Das <lacht> ist, glaube ich, so das äh, Durchsetzungsviel. Also im Prinzip so ein bisschen Gin mit Asche drin. Ja, genau. Genau und so äh, Vanille Aroma. Also wenn du ein äh, angebranntes Stück Vanillekipferl ist und dazu dann darunter drunter kippst mit dem Wind. Ah nee, aber Vanillekipferl <lacht> ist nicht. Nee, wir tun dem gerade auch ja. mit Hafermäßig nicht gut, weil Nee, ist echt einfach, lecker. Ja, ist sehr sehr fein eigentlich. Äh, wir proben, wollen wir mal einfach ja, wir mal proben, ne? Ja, auch da würde ich sagen... Setz so fort wie... Ja, riecht, wobei ich finde den kräftiger als den Geruch. Ja. Nur ist aber den Geruch ja auch schon sehr würzig wahrgenommen. Bei mir war die Süße wirklich in dem Geruch sehr prägnant. Die fand ich jetzt im Geschmack gar nicht mehr so extrem. Nee, ich fand ihn tatsächlich eher auch... eher recht kräftig, so ein bisschen herb. Würzig auch, ja. Äh, von so einer Wirklichkeit begleitet. Mhm. Und auch das natürlich Holz, der kalte wissen, Rauch ja. schon auch da... Also die werden ja, was haben die sind dabei gedacht? Wissen wir das? Lag der in irgendeinem besonderen Fass oder haben die einfach mal einen rauchigen Whisky gemacht? Ähm. Ah. Da steht äh, die verwendete Gersche wurde über ein Wacholderfeuer getauft. Ja, da macht erklären Sinn. Erklären sich die Aromen natürlich schon recht äh, recht äh, leicht. Ja und ich finde auf jeden Fall so salzig, würzig und rauchig. Ja. Das stößt hervor. Hat übrigens 46 Prozent, der gute. Ich nehme ihn jetzt auch weniger süß wahr in, ja. in der Nase als vorher. Er ist immer noch so ein bisschen da, aber ja, schon klar, die aber so Noten, die Kräuter wir da eben... Ja, ja, ja, so, ja. War ja Kräu Kräuter. Das ist jetzt durchaus stärker da. Ich finde, er hat auch äh, eigentlich einen recht kräftigen Abgang. Ne? Ja, der, der steht Platten auch immer noch ist, da. Ja, ich habe jetzt noch nicht gut. noch mal getrunken, aber ist immer noch am Start ja, ist äh, tatsächlich auch, ähm, das kann man an der Stelle auch mal erwähnen, nicht so arg teuer. Ja. Ist zwar nur eine halbe Liter Flasche, in nur in Anführungszeichen, aber für 35 Euro ähm, jetzt ist in keine, keine Investition, die einen ein Leben lang verfolgen wird. Durchaus ganz gut. Wobei jetzt habe ich tatsächlich dadurch eigentlich fast mehr Lust bekommen, einen guten Gin zu trinken. Also mhm und ich trinke ja tatsächlich auch mal nicht jetzt ständig ganz gerne Gin pur. Muss natürlich ein guter Gin sein, sowieso, aber sollte auch im Gin Tonic ein guter Gin sein. Ist halt, Medizin, Ist halt da, sehr medizinisch, sehr so eine medizinische Schärfe halt auch mit drin, aber ich mag den Geschmack eigentlich auch ab und zu mal ganz gerne. Ich glaube, ich muss mal noch mal eine Flasche von Botanist mir kaufen. Wir könnten so. auch noch mal irgendwie so uns mal so einen Gin Tonic gönnen. Ja. Lang nicht mehr getrunken. So mein Ferdinand Saar mit passendem Tonic. Könnte man auch mal nehmen. Die sind mich auch sehr lecker. Mhm. Und regional. Regional. Ähm, ja, ich habe noch mal probiert. Findet sich jetzt auch nichts Neues so drin. Halt diese Rauchigkeit, Würzigkeit, Salz, Wacholder. Ähm, ja, vielleicht ja. im Abgang noch so ein bisschen Tabak. Mhm. Finde ja auch finde auch ja, hab auch gerade noch mal probiert. Und ich finde das Salz ist irgendwie schon sehr kräftig ja, da. Also vielleicht du liegt's daran, dass Fall ich gerade so super hab, aber salzige, würzige Note so. Mhm. Nicht schlecht. Ja, also ich glaube, äh, der ist halt einfach das, was man damit gemacht hat. Die werden ihren McMurray Grund äh, Bran sei mal oder äh, ja, also ihre Grundformel quasi genommen haben um ihren Brennerei Charakter zu haben und haben das halt ergänzt um äh, über Wacholderfeuer gereifte torf, äh, gerauchte Toff a ah, noch mal neu. Ähm, über Wacholderfeuer getoffte Gerste. So, ja. das schmeckt halt raus so. Also es ist ein McMover, es ist Wacholder drin, es ist der Rauch drin, es ist halt das was er ist. Genau, ja. Also man bekommt auch ziemlich das, finde ich jetzt, was man hier in den Notes auf der Seite so liest. finde Ja, genau. also Und ja, auch eben das, was man sich so grob vorstellen würde, wenn man sagt, okay, es ist ein einfacher Mac Mirror, der auch, das ähm, ist ja auch eine NAS-Abfüllung, machen die eigentlich andere? Ja, ne? Ich, ich bin, bin absolut kein Mac Mirror-Expert. voll, Mirror voll so. überfragt, ob die auch Jahreszahlen <lacht> haben. Aber die haben auf jeden naja, Fall... Naja, auf jeden Fall ein ähm, Mac Mirror für 35 Euro... Kann man mal mit machen. Mit Wacholder, Feuer und Rauch, dann würde ich mir so einen Ancient Whisky vorstellen. Ja. Äh, die sind auf jeden Fall Moment wieder ordentlich am Raushauen. Die haben nämlich, ähm, irgendwie so mega viel, äh, so Moment-Abfüllungen. Also diese, diese sonder limited dinger okay. äh. Und da sind ultra viele. Was geht denn? also Und ich weiß echt nicht. Also der geneigte McMeow-Sammler wird ja auch arm. Ja, und ich okay, glaube tatsächlich. Geneigte Whisky-Sammler ja sowieso. Also äh, Olaf, sag mal bitte unter der Folge, weil du hast da wirklich ein riesen Konvolut von, äh, da würde mich mal interessieren, was du am Start hast. Ähm, mal bitte einen da lassen. weil ein Kommi. Ein Kommi. Mach mal ein Kudo. Eure Comics könnt ihr unter dem Podcast da lassen. Wir würden uns jetzt ja drüber freuen. Ja, Herzchen. XOXO. <lacht> äh, ja, guck hier, da nehme ich. Wenn man auf Facebook mal Malzkop eingibt, sollte man auf jeden mhm. Fall mal folgen. Äh ja, hat immer gute Fotos äh, und einen von gutem Whisky, gutes Whisky Sortiment. Alter, allein deine Laddi-Sammlung, Olaf. Naja. Du Typ. Du, du Typ. Du Typ, du. Ja. Ach, sehr schön. Sehr schön. Jetzt bin ich auch, glaube ich, schon leicht angeheitert nach meinem Hunger und die drei Schlucken Whisky. Mhm. Wir haben auch gerade noch eine Flasche Rotwein aufgezogen für gleich. Ja. Gleich noch Champions League. Champions League. Ja. Ja, stimmt. Wasser gegen Gladbach. Kommt das eigentlich... Ähm, nein, äh, nein. Kommt, Ach, kommt doch Wobei, Bayern. ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt ähm, die Wahl hätte und da jetzt keine... Ähm, und da neutral rangehen würde, Bayern Atletico ist hat schon Geil, durchaus Spiel, interessanteres ja. Spiel eigentlich, bei ja. Rematch vom Halbfinale und so, als jetzt zuzugucken, wie Barca voraussichtlich relativ überzeugend gegen Gladbach gewinnen werden könnte. Aber das steht noch in den Fußballsternen, in den ja. Champions-League-Sternen. Schau mal mal. Ja, wie der barcelona sagt. Genau. <lacht> ähm, ja, wir wollen jetzt hier aber, glaube ich, kein fußball sport Fass aufmachen, oder? Nö, nö. Ich möchte auch tatsächlich nicht schon wieder über Sport reden. Das war mal wieder nur so ein subtiler Hinweis, wann unsere Folge aufgenommen wird. Ja, stimmt. Wobei mein Leben aktuell wirklich nur irgendwie aus Arbeiten, so ein bisschen Zocken, Sport und... Äh, Fotografie besteht. So, geil. Und Podcast? Ja, gut, Podcast <lacht> ist auch sehr groß. Manchmal greife an meine Grenzen, wenn ich mir vorstelle, wie Menschen sich weder für Sport noch für Videospielen interessieren können. Ja, stimmt. Sind halt schon eigentlich, irgendwie... Dann überlege ich ein bisschen länger und dann wird es mir durchaus klar, dass das ja eigentlich gar nicht so dann schwierig liest ist, weil es noch genug ja, andere coole Sachen gibt auf der Welt. dann liest du halt die ganze Zeit nur fulle denke ich mir immer nur, ja... Ist doch, ist doch beides so geil. warum Also wenn man nur eins macht, okay, und warum nicht beides oder warum gar keins? <lacht> oder kombiniert wie NBA, Two-Case. <lacht> weil man merkt, und das äh, merkt man auch im Podcast, ist äh, auch bei mir immer wichtig. Ja, beides. natürlich. Aber deswegen verstehen wir uns vielleicht auch einfach ja. so gut, weil Aber wir eine überschneidende Interessen ja. Kreise haben. Dafür bin ich immer noch kein Fotospastik geworden. Ja. Ja. Apropos Fotospassti. Ja. Ich war am Samstag auf einer Fotomesse, aber damit will ich dich eigentlich nicht Nee, mach ruhig. Äh, was war das ist hilft ja auch diesen Podcast abseits von Sport und ähm, <lacht> Zocken mit Inhalt zu füllen. Ja, war ja füllen. auch so eine so eine Reise in dem, im Zug in Großstädte ja auch immer interessant und spannend ist. Vor allem wenn äh, in der Eifel ein Dorfverein aus irgendwo ein Männerfußballdorfverein mhm. mit in den Zug, in einen Waggon einsteigt und sie sich morgens... Sie bestimmt nach Köln-Bonn gefahren, zum Flughafen von da aus nach Malle geflogen. Ja, ich glaubst du sind irgendwo in Köln tatsächlich, selbst in Köln. Aber auf jeden Fall gut, morgens um neun erstmal die Hülsen aufgezogen. So muss das sein. Ja, man muss ja auch irgendwie, weißt du, sein sportlerisches Können, mhm. das muss ja auch irgendwo gefüttert werden, so, mit ja. Energie. Mhm. Und Gerstensaft kann ja nichts Schlechtes Krass. sein. ja. <lacht> ja. Uh, Na naja, ja, da macht den Bizeps größer oder wie geht das auch so? Ich mein, kennst du Booster, das, das ist, ist, ein ist billig eine Edeka thing. auch gut. Ist von Edeka, okay. Ja. Mm -hmm. auch Menschen ich interview gern mal jemanden zu dem Thema, der da dazu gehört Menschen die Energy Drinks in anderthalb Liter Flaschen kaufen. Nee, einfach nur ist mir völlig schleierhaft, wie das geht. Menschen, die Energy Drink kaufen, so. Ja, aber weißt du, wenn mir okay eine Dose, kann aber anderthalb Liter, weil entweder musst du anderthalb Liter so schnell trinken, dass dir das nicht absteht, Und dann? was an und für sich pervers ist, so, ja. weil alles über keine Ahnung, so einer kleinen Dose Energy Drinks schon ziemlich pervers. Ja. Oder das Zeug steht halt ab was auch mega eklig ist deswegen kauf kauft mir auch keine Cola in Flaschen weil schon Cola eklig aber bei bei so Booster Big Pump Ja Big Big Pump genau danach hab ich gesucht es ist mir so schleierhaft ähm, und ich fühle mich schlecht wenn ich am Tag drei Kaffee trinke fühle mich äh, ja. schlecht mich wirklich aber ähm denke ich mir halt auch so ja also bist du müde oder trink halt einen Kaffee und nicht irgendwie 2 Liter 2 <lacht> <zwei> Dosen Monster <lacht> ähm, ja weil ich habe tatsächlich auch in der Berufsschule Menschen Wir wissen mal eine Worst Five der Energy Drinks küren. Oh ja, dafür habe ich ja. aber allerdings viel zu wenig in meinem Leben. Getrunken. Ist ja egal, nur vom Image her Ach musst so. du nicht getrunken haben so. Wir sind ja ja auch gar keine Experten, aber welcher ein also bei welchem Ich schüttel am meisten den Kopf, wenn du einen Berufsschüler mit einer Dose davon in der Hand siehst. <lacht> ja. Da kommt Booster nicht weit nach vorne, da gibt schlimmas. Ah, doch Monster egal. ist glaube ich auf Platz 1. Ja, und dann Monster gibt, ist absolut das. Schlimmste. Dann gibt's aber ist das von Monster oder ist das von Rockstar, weiß ich nicht. Was ist mit so einer Das ist so eine helle Dose oder eine dunkle Dose und dann ist so verschnörkeltes, goldenes das Zeug drauf. Das ist Relentless, drauf. meinst du? Ah, das Relentless ist eine Eigenmarke. Auch noch, ja? ich ich glaube, dachte, Relentless, äh, Relentless wäre bei mir auf Platz 2 gelandet. Ne? Weil dann Rockstar. Dann vielleicht alle komischen Günstigmarken vereint. Und dann Red Bull. Weißt von Rundlich noch ist <lacht> ganz geil. Aber eigentlich nur wegen Namen ist ein grünen Rino. Also okay, das ist heißt ja, da Rino und ist grün. Ja, und weil, und weil du Kochst kostest das, halt nix. Ey, geh mal gerade in den Rewe, holen wir mal zwei Dosen grünen Rhino. <lacht> Außerdem ähm, Nars sind Narswender die coolsten Tiere. Ja, das stimmt. Hashtag TeamStampers. Ja, aber so ungefähr, also monsters absolut Schlimmste. Monster Vor allem dieses grüne schlimmste. M. Und Leute, die sich so einen verfickten, blauen fort äh, ja. rs äh, Ford Fiesta. Focus Ford RS kaufen ja, und da so ein giftgrünes Riesen-Monster-M auf die Motorhaube klatschen, den wünsche ich wirklich alles Schlechte auf der Welt. so Ja, den nächsten Baum zum Beispiel. <lacht> Your words, not mine. Aber wirklich, das, ne. Ja, wobei der Monster Rehab ja tatsächlich ganz gut schmeckt. Okay. Der ist aber halt auf Teebasis. Rockstar Juice schmeckt ja auch ganz geil. Wie heißt dieses andere Doktor-Zeug? Von wo das? hat von Rockstar oder vom Monster? Das mit Saft. Ah, das ist von dem, äh, der Doktor, das war von dem Valentino Rossi da, von dem, <lacht> weil der den Schwitznamen hat, also endorsed, ist jetzt kein Scheiß. Keine Ahnung. Das ist so ein italienischer Motorradfahrer. Weiß nicht, ob der etwas Es gibt auf jeden Fall Monster Rehab, die schmeckt tatsächlich gar nicht so ultra eklig. Ja. Also, da, aber halt eine Dose nicht ja. so ultra eklig. Ja, ja. Also, so. sag mal so, drei, vier Schluck und danach trinkst du weil du halt ein Schweinegeld dafür bezahlt hast. <lacht> Irgendwie müssen die drei Euro ja wieder reinkommen. <lacht> ähm, Woksa Juice enthält äh, lustigerweise sowohl mehr... Nee, nee, nee. So. Mehr Fruchtsaft als Fanta und ja, gleichzeitig aber auch mehr Zucker als Fanta. Also so schmeckt aber tatsächlich ganz zwei geil. Zwei gute Sachen ineinander vereint. Also ich habe das einmal getrunken, ich fand es ganz lecker. Ja. das eine Mal so, aber da musste auch eine Bachelorarbeit fertig schreiben. Ja, was ich mir halt tatsächlich gern mal, ich trinke tatsächlich gern mal so eine Cola. Also entweder ja, so gut. eine Red Bull Cola oder also ja. net Coca Cola. Die mag ich tatsächlich eher. So. Ich mag Die normale Cola eigentlich ganz ja. gern. Ich mag Pepsi lieber. Oh, ich hab vor einer Zeit so eine ganz kurze Zeit, da war ich aber auch krass in so einer Phase, wo ich eine Hausarbeit geschrieben habe habe so einen leichten, ekligen Fable für ähm, Pepsi Max cherry entwickelt. Abartigen Typ, ey. Richtig geil, aber auch richtig eklig Gibt vor allen Dingen auch nur eine anderthalb Liter Flaschen hier. Ah, okay. Muss halt auch schnell trinken. Ich habe jetzt gefunden, im Kaufland. Gibt es aber ja. bestimmt auch in anderen Marken wie Tengelmann, <lacht> Edeka. Edeka eben gefeatured also. beim Booster-Ding. Ähm, und es gibt eh niemand Geld. Also von Scheiße, daher. jetzt habe ich schon vergessen, wie es heißt. Es heißt Natural Premium Cola oder so. Ist so eine schwarze Dose mhm. und da steht auf der Seite einfach nur Cola oder so. Und die ist halt exakt baugleich mit der Äh, Red Bull Cola mhm. kostet aber nur 50 Cent statt 2 Euro. Ja, ist ein Argument. Also ich schmeckt genauso und kommt auch irgendwo aus Österreich. Also okay. ich gehe mal davon aus, dass das die unter einer Decke stecken, da irgendwie so ein selbes selber Tank andere Verpackungsding mhm. ist. Okay. Ja. ja, ist auf jeden Fall tatsächlich, also ich zieh mir schon gerne mal so einen Cola auf. Ja, ich trinke auch ganz gerne meine Cola. Ist halt selte ja mittlerweile, aber da so. haben wir da haben wir über Cola am Club schon mal Echt? intensiver, ja. Ähm, ich trinke auch als mal ganz gerne, ich trinke tatsächlich ganz gerne mittlerweile Coxio, aber auch nur als oh. aber auch so eine Dose damals Ja, geht alles so. immer nur eiskalt. Ja, ja, geht, das immer nur eiskalt und ungefähr eine Dose lang, also eine 03er Dose, weil danach wird schon fies. Ja, 05 ist einfach zu viel. Ja. Ich verstehe auch nicht, wir haben ja auch Leute auf der Arbeit, die nehmen sich einfach für auf die Arbeit zu trinken. Ja. eine 1,5 Liter Flasche Cola mit. Wir haben Leute in der Mannschaft, die nehmen sich auf eine Auswärtsfahrt für die Hinfahrt 1,25 Liter Schübschab mit. Ja, egal ob das normalschiff ist dann gibt er dir wenigstens noch kurzfristig durch den Zucker äh, Energie oder noch schlimmer dann halt irgendwie ein Lightgetränk ist, aber wie kann man denn wenn man das getrunken hat danach Sport treiben Ja, so? vor allem wie kannst Fühl du das denn gegen Durst trinken? Ja, also das geht wirklich gar nicht. Das geht ja gar nee. also und du also weißt du trinkst schon auch immer so zwei Liter auf der Arbeit oder? Ja. So. Also ich mache mir meine yeah, Kantinenflasche, wo Ja. Äh, Moment, da geht so ganz komisches Maß rein. äh 40 Unzen halt. Also Oz sind Unzen, gell? 14 ja. sind 1,2 irgendwas Liter. 1, 1, 1,82 ah, Liter. Ja. Aber ja. die machst halt morgens voll und nachmittags voll, also und trink die Ja, ja, eine. verständlich. Aber denk mal, wie ich finde wie trinkst du denn Cola gegen Dorf, vergeht ja gar nicht. Ich finde schon Apfelschorle absolut eklig, um gegen den Durst zu. Trinken, ja, das so. ja. Ja gut, da ist ja nicht weniger Zucker drin als, Ja, aber ähm, dann ist ja wenigstens noch, also, da ist ja wenigstens noch mit Sprudel verdünnt. Ja. Selbst ja, also Apfeltolle ist hat eh auch wenn dann nur geil, wenn du die halt relativ stark mit Sprudel, selber maß und Naturtrüben Apfelsaft nemmst, weil nur Naturtrüber Apfelsaft ist geil. Ähm, ja. Aber selbst da wieso so? Warum können wir einfach Wasser trinken? Ja. Oder Sprudel? Oder Tee? Ja, Manche keine Menschen. Ahnung. Wobei ich mich jetzt auch okay. auf den Herbst wieder freue, weil dann trinkt man halt relativ viel Traumsaft. Und das halt ah, okay. so richtig kalter Traumsaft ja. ist schon geil. Vor allem halt frisch. So. Ja, ja, gut. Komme ich jetzt weniger dazu. Soll ich dir mal ein äh, Fläschchen Federweißen mitbringen? Ähm... <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Jetzt sind wir vollkommen abgetriftet. Ah ja, Weg nach Köln. Es ja, war schön mit dem Zug da hingefahren. Ja. Waren auf der Fotokina, wem das nichts sagte, dass ähm ja, die größte Bat auszuführen. <lacht> Irgendjemand in Bayern muss Fotokina mal ganz falsch verstanden haben. <lacht> ah. Ja, schön. Ja. Servus Leute. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ist irgendwie äh, Europas größte Fotomesse. Mhm. Äh, wir haben uns allerdings, also der Dominik, den kennst du noch nicht, gell? Mit mhm. dem mache ich ja auch Podcast. Mhm. Äh, super netter Typ. Ähm, ja, wir haben uns aber dahin, sind dahin gefahren, haben gedacht, ja gut, Digitalfotografie ist eigentlich nicht mehr so. Also das macht halt jeder. Und da sind auch super viele Leute, ja. die dort bedienen und so. Ja. Wir sind halt jetzt analog, Alter. man macht halt nicht auch schon wieder fast jeder so. Zumindest in Berlin. Ja, nur in Berlin. <lacht> ja, ja, genau, okay, ja. Und dann brauchst du aber auch äh, eine Lomo, um richtig hipsteresk ja. zu sein. Nee, und war halt super cool. Wir haben halt auch Interviews geführt für einen Podcast, der dann da rauskommt, eine Podcast-Folge. Äh, und alle Leute waren, das hat mich super krass äh, verwundert. weil Warst du schon mal irgendwie auf so Messen? Keine Ahnung, gibt es die... Whisky-Messe, Gamescom. Ja, <lacht> äh, nee, aber so, keine Ahnung, wo du dich ernsthaft mit dem Thema also seriös auseinandersetzen wolltest. So, keine Ahnung, die <lacht> Erziehungswissenschaftsmesse oder so. Nein. nein. gibt es Das so wäre so? dann Kongress und Wissenschaft. Achso, ja, so. stimmt. Nee, aber, nee. Ja, und also normal das ist, ist schon so, dass man, wenn man jetzt nicht irgendwie schon Connections hat oder irgendwie vor dem ultra krass seriösen Anbieter kommt, mhm. immer so ein bisschen, ja, man kümmert sich schon um dich, aber man ist eher so... Ja gut, mit mit dir kann man nicht viel Geld verdienen. Genau, mäßig. Ja, so ja, weißt ja, okay. du so, ja gut, dann lassen wir den mal den Wein probieren, so wenn wir jetzt von der pro hinausgehen aber ich muss jetzt mit dem nicht irgendwie viel diskutieren. So. Mhm. Ja und da war ganz strange, weil wir kamen da so hin und sind dann an so einem Stand und ja hier, äh, so ein bisschen gelabert und ja, wir machen so eine Podcast-Folge drüber, habt ihr Bock ein Interview zu geben? Ja klar, wir rufen mal unseren Marketingleiter. Weißt du, dann kam der Typ und dann, ja, kommt doch gerade mit hinter den Stand. Woll ja, cool. einen Kaffee? Weißt du, und dann nett. haben wir so gedacht, krass, das ist nur bei einer Firma so. Und dann war das einfach überall, wo wir hinkamen, so. Mhm. Bei den ganzen kleinen analog -Sachen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber liegt ja. das vielleicht einfach dran, dass die halt, halt, halt einfach sehr klein sind und genau, da... Genau, ich gehe äh, auch mal davon ja. aus, dass das einfach an der Szene liegt, so. Ja. Weil die waren auch alle so, ja gut, wenn du jetzt, äh, keine Ahnung, zu den großen Digitalen gehst, so Canon, ja. Nikon, da sagen wahrscheinlich auch alle, ja, kauf nur Canon oder kauf nur Nikon oder Fuji oder was weiß ich. Aber da mit ja, allen... Ja, je nachdem, wie viele ähm, Werbeanzeigen geschaltet ja. sind. Und da halt mit mit allen, denen du geredet hast, die haben halt gesagt, ja gut, hier mein Film sieht so und so aus, wo war der denn noch überall? Ja, da und dort. Ja, die machen auch coole Sachen und so im Endeffekt ist egal, was du machst, Hauptsache du Fotografier ist ja, ja. analog und auf Film. Und das war halt super cool. Mhm. Also war sehr angenehme Stimmung. so äh, Ja, mehr dazu in einem Podcast, der sicherlich in meine Twitter-Line gespielt wird. für die Cross-Promo hier. Ja. ja, geil, oder? Ähm, ja, und dann wollten wir abends in der fetten Kuh essen. Und dann? Äh, wo habe ich denn mein Handy? da kann ich dir mal ein Bild zeigen. Ähm, also mir kam da an, der Laden ist relativ klein. Der ja. ist ungefähr so groß wie Bürgerabend, würde ich sagen. Ja. Äh, und da standen Leute, ähm, erstmal waren alle Tische besetzt, dann standen Leute im Laden, eine mhm. Schlange, und dann noch mal raus und noch mal auf der Straße, so zehn Meter. Ah, sehr gut. Und alle an den Tischen, die gegessen haben, haben waren vollgestopft, <lacht> beziehungsweise draußen die Tische, da standen die Leute dran mhm. und haben Burger gegessen. Äh, und da haben wir uns doch gedacht, ne. Ja, verständlich. Also da müsste man irgendwie vielleicht aber auch da an der Immobilie was ändern oder so. Ja, ja, ja, ja. Wobei da da wünsche ich mir mal unschließlich, weißt du, ob das nicht so hältst du den Hype halt am Leben. Klar, da sagen mal Leute, ne, ist mir jetzt nichts, aber wenn da halt so viele Leute in der Schlange stehen so. Wobei ich auch sagen muss, bin diesem Burgerleute auch mit Bürgerhype auch mittlerweile so ein bisschen leid mich erreicht ja er einfach nicht so. Ja, nee, aber also, wenn du so wennst du was hör oder so, achso, also ja. ich meine Nee, es, es geht ja auch irgendwie darum, äh, hm. Wie bediene ich Ko Kunden oder was erwarte ich als Kunde, ja. wenn ich in ein Restaurant gehe und da Geld für gutes Essen bezahle? Ja. Oder also auf der anderen Seite, was biete ich dem Kunden als Ambiente? ja okay. weißt du so dieses also wenn ich irgendwohin essen gehe auch wenn es nur sowas ist wie burger oder ja. Äh, ja aber ich erwarte schon irgendwie dass ich mal wenigstens mich in ruhe irgendwie um mein essen kümmern muss und das nicht irgendwie wie so eine wieso müßliriegel irgendwie in mich hineinschieben muss ja also mhm. ja kann ich verstehen es war ja. Aber ich, das meinte ich weiß halt nicht, ob das nicht trotzdem also aus einer Geschäftsperspektive, dich erreicht das nicht, aber da dadurch, dass das ja eben so ein riesen Bürgerhype ist und jeder auch total geil drauf ist, da ewig lang gewartet zu haben, um den dann gegessen ja, zu haben. Ja, ist halt, du verknappst, ist halt ganz einfache Marktwirtschaft, du ja. verknappst das Angebot, um die Leute ja. zu halten. Ja, genau. Richtig. Ja. Und zwar hier beim Bürgeramt in Trier, in Trier, wohlgemerkt. Ja. Auch ein halbes Jahr lang nicht anders. Und selbst heutzutage, wenn du zum Teil Samstagsabends oder so gehst, du, ist ja auch alles voll. Weil der Laden ja immer noch klein ist. Ja. Aber für so eine Stadt wie Trier reicht das halt, weil das ist jetzt so ein bisschen abgeebbt und jetzt geht's so, aber Ja. Ah, das war halt echt krass. Gut, dann waren wir halt äh, beim um die Ecke bei einem Afghanen. Ja. Das war, das war wahrscheinlich eh geiler. Super günstig, also, mega ja. lecker. Einzige war, der Typ muss noch ein bisschen lernen, wie man Gläser sauber macht. Der war so ein bisschen okay. rand. Ja. Aber gut. Äh, aber super mega freundlich der Kerl. Dann ja. hat er irgendwie mitgekriegt, wir sind nicht von hier. Und dann hat er uns einfach so eine Vorspeise gebracht. Ja, könnt ihr mal probieren, weil ihr wart ja hier noch nicht. und ja, ja, also hatten wir auch, als wir in auf der Nariffa beim Libanesen waren. Ja. hat ja auch kurz erzählt, glaube ich. ja Und irgendwie... Schiss. Äh, glaube ich, haben wir da entspannter und besser gesessen, als ja. stehend Burger in sich reinzuschieben. Das stimmt. Ich habe mal einen äh, relativ langen Artikel gelesen über so einen äh, Barbecue-Laden in Austin, in Texas. Und ähm, da warten die Leute wirklich ab morgen 6 Uhr so in der Schlange. Ja, und da wollte Kanye West sich nämlich mal vordrängeln in der Schlange. und dann haben der Die einzige Person, die da jemals vorgelassen worden ist, war Präsident Obama. Und sonst <lacht> muss jeder da warten. Voll krass. Krass. Und ich denke mir einfach, warum? So, klar, wenn man das liest, ich meine, mich catcht das so ein bisschen auch, denke ich, das muss ja mega krass sein, wenn sich Leute da den ganzen Tag hinsetzen. Und dann denke mir immer, wie gut kann das sein, um den ganzen Tag nur zu verschwenden und um was zu essen? Ja, und dann ist immer noch die Frage, wie gut kann man mittlerweile Burger selbst machen? Gut, da ging nicht um Burger. Also also, da ging Barbecue um so Sachen an. wie so ewig lang, alles mögliche, halt ja. ultra krass, ewig lang gegrillt und... Da, da war das was anderes. Ja, aber bei einem Burger, ja klar. Mhm. Natürlich kannst du auch, wenn du halbwegs hohen kannst, du Sachen gut selbst machen. ja Das ist ja deswegen, wenn du sowas essen gehen willst, dann bist du aber gerade eigentlich in der Situation, wo du nicht die Zeit hast oder die Lust, das selber zu machen, Eben. beziehungsweise dich irgendwo hinzustellen. Nur wenn ich irgendwie ja, ja. eineinhalb Stunden auf den Burger warte, ja. den kann ich in eineinhalb Stunden auch tatsächlich selbst machen. Das korrekt, ja. Mit Hefeteig selbst. Du halt äh, schwierig in Köln auf der Straße. ja Nee, aber <lacht> du ja, verstehst ich weiß, die du Problematik ja, ja, ja. irgendwie. Ähm, ja. Ist mir durchaus ähm, nachvollziehbar. War etwas nervig, muss ich sagen. Äh, raffe ich auch nicht. Also ich raffe auch nicht, wann gehst du denn da hin? Also die haben wahrscheinlich Mittagstisch, musst du dann um 11 Uhr dahin hin. Äh. ist wahrscheinlich ja. Ist so. Behindert, ey. Da hol ich mir lieber beim Pizzahut ein Eckpizza. Pizzahut ist mir letztens aufgefallen, ist auch so richtig Abschaum der fastfood pizza Pizzahut ist immer gut. Der finde ich ganz eklig. Der ja, fand ich auch als, also war ich in meinem Leben vielleicht zweimal. Ja, ich war so. einmal da auf, die machen ja auch so Kindergeburtfahrzeug. Ja, genau. Da genau war so ich war da. ich ungefähr Und das war zweimal. eigentlich schon ganz cool, weil du konntest du mal so kleine Pizzen ja, selbst belegen. Ja, das fand man als Kind halt super Und war halt super so. faszinierend, weil die haben ja so das ein Schnell... Besser als im McDonalds. Ja, da war ich aber auch schon ja. dreimal ja, als Kind. Ja, auch, aber nicht äh, meine zum Glück. Ne, und die hatten halt so einen Schnellbackofen, also ja, der ja. sich so durchrollert. Ja. Und das war als Kind mega als faszinierend. Als war schon geil. Also, es war zumindest krass war mal zu sehen. Mhm. Ja, aber aber man, andererseits einfach wie doof muss denn sein um Kindergeburtstag von deinem Kind in irgendein zum Scheißladen zu feiern, ey. Ja, bei Mcs ist es ja noch krasser. Wo ist denn die Schwierigkeit? Du kannst den Kindern einfach ein paar geile Nudeln hinstellen. Kinder essen doch alles. Nee, nicht alles, aber wenn du den selbst machst ein paar geile Nudeln oder machst ein paar Burger selber, was ja auch kein Aufwand ist, und machst daheim und Ja, bzw. für die Kinder selbst belegen ist ja auch mega ja. geil. Ja, keine Ahnung. Und dann ey. musst du halt die Zutaten da bieten, die du dann halt auch so kinderfreundlich sage ich mal. Ja, also Peperoni, Zwiebeln, <lacht> Jalapenos. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, so ist keine Ahnung, hat's oder auch einen Kindergeburtstag im Kino feiern, ey. Damit die Kinder bloß nicht miteinander reden müssen oder was. Ja, warum? Äh, wirklich, äh, er schließt sich mir einfach nicht. Ich mag Kinder, Mit darfst du dann immer mal die Kindergeburtstage so. organisieren. Von deinem Kind? Ja. Nee, nee, nee, nee, nee, Ich meine, klar, also da muss man, ich will es nicht so tun, als hätte ich die Riesenerfahrung im Kindergeburtstag <lacht> überlegen. Ich würde, glaube ich, tatsächlich machen, also wer ein Jahr auf jeden Fall mal Kindergeburtstag in der Boulderhalle, die jetzt hier ist. Ja. Das ist nämlich mega geil organisiert und da haben die Kinder auch alle mega Bock. So, weil das mhm. ist ja. Und da äh, gibt es dann auch natürlich so geilen Kuchen und ja. Kram. Gut, der Vorteil war halt, als wir in Ken gewohnt haben, ähm, als wir da hingezogen sind, war halt hinten raus einfach noch eine große Wiese. Das ah, war okay. halt sehr vorteilhaft. Also klar, wenn du irgendwo in einer kleinen Wohnung wohnst, vielleicht schwierig mit Kindern. Aber auch dann gibt es sicher irgendwas, wo du rausgehst. Also kommt ja auch immer oft Alter drauf an. so Ja, ja, aber gerade, wenn du aber mit Kindern Kinder, Kinder, so. Kinder in ja auch Meckes gehst, wie ja, als sind denn, 10, 5, 12, eben, ey, dann, da ist doch gerade, keine Ahnung, da hast so? vom Sportplatz, wirfst dann Fußball hin und dann ja. ist doch Kindergeburtstag noch Eben, oder, keine Ahnung, in Trier zur Landesgartenschau, da können die in dem Sand im Beachvolleyballfeld rumwuhlen, an dem Wasserspielplatz, dann holst du noch was zu trinken und zu essen mit und Kekse und Kuchen und dann hast du auch schon gewonnen. Aber nee, wir gehen in Meckes. Ja. <lacht> Das Spielzeug für die Kinder, toll. Hier geht es. Naja. Das zu dem Thema Kindergeburtstage. Hätte jetzt auch nicht erwartet für die Folge heute. Boah, aber um ich Fall. würde auch viel... Guck, ja. wir machen das einfach mal so mit... Zu meinem 30. Mal, mal Kindergeburtstag, Mac ist Der kleine Tobias, was willst du denn essen? Ey, erst mal... Und dann alles so bestellen, so ultra viel. so das ist aber viel. <lacht> Nee. Äh, nee. Zum 30. machen wir irgendwas geiles, Da mieten wir uns alle ein Haus in Spanien oder so vom Ende wir mal ja. rein. Ich hab äh, zufällig heute hat der <lacht> Philipp entdeckt, äh, das Haus, in dem wir in, auf Teneriffa waren, steht zum Verkauf. Ah. Ja. So mal zusammenlegen. Ist wohl notwendig bei 650.000 Euro. In Kaufpreis, den die da aufrufen. Das geht aber eigentlich. Das geht da. Also, was du da sind ja auch hast? drei Wohnungen drin Ja. Nur. Ja, klar. Ich meine, das musst du nur schlau umfinanzieren, dann kannst du das doch auch dann mit Tourismusvermietungen gut wieder reinholen. Ja, oder? die Frage ist halt, wenn das so einfach ist, die Kohle damit wieder reinzuholen, verkaufst du die Hütte dann. Gut, vielleicht brauchst du einfach viel Geld auf einen Schlag. Weiß ja nicht, wie das alles ist. Oder der den. kann nicht mehr so richtig, weil er irgendwie... Also ist natürlich auch viel Aufwand, so ein Haus in Schuss zu halten. Eben. Das hat auch die Sache. Klar, so für eine Woche Urlaub und so war das schon cool, aber um da, gut, du lebst ja dann auch nicht, aber trotzdem, ich glaube, das zieht halt noch viel Kosten nach sich. Ja, einfach. sicher und meiner Tante, die haben ja, ja. Haus in Frankreich und die haben ja auch, also ja, da muss halt, auch wenn keiner da ist, trotzdem Gärtner kommen, der Pool muss... So Kram halt. Und auch alles, was sonst so am Haus ist. Ja, also da, ich glaube, gerade bei so einem Riesenhaus, also, ne, ich glaube, dass äh, da ist halt hängt halt noch viel hinten dran. Ja. Ja gut. Aber das nur so nebenbei. Aber ist ja auch schon so, ja, natürlich auch geil, wenn du sagen kannst, ja, ich fliege jetzt mal kurz nach Teneriffa in ja, mein Cainhaus. Klar. klar, wobei, da musst du halt auch immer noch mal für die Flüge gelb hinlegen. Und nach Teneriffa bezahlen ja... ganz ja ehrlich, wenn du ein fast ja. Millionen Euro teures Häuschen in der Riffa hast, ja, ja, ja, dann ist dir, ja, ja. glaube ich, so ein Flug auch egal, oder? Ja, ich sag ja nur, aber wenn ja. die, ja, klar, aber mal gerade hinfliegen, ja, dann würde würd man halt wahrscheinlich einfach überlegen, ob man da halt einfach immer zwei, drei, vier Monate am Stück ist. Ja, da musst du halt immer gucken, wie machst du denn arbeitstechnisch? da frage ich mich immer. Also, wie machen wir ja. Also, ich habe jetzt zwar schon für die Arbeitswelt relativ viel Urlaub, aber, so, aber du kriegst ja auch nicht so viel Urlaub am Stück oder bist halt selbstständig. Also, ja, keine Ahnung, ach, keine Ahnung. Müssen wir uns glaube ich ein paar Jahre lang erstmal noch nicht mit beschäftigen, bevor wir uns Ferienhäuser in Norwegen <lacht> <lacht> ja. in kaufen. Na naja. ja. Aber trotzdem irgendwie interessant gewesen. Also was ich auf jeden Fall mal gern machen würde, wäre auch mal so irgendwie mit ein paar Freunden so ein Ferienhäuschen mieten irgendwo in der Pampa. Einfach so ja. ein Blockhüttchen in Schweden an äh, oder Finnland an so einem See. Weinot da muss mal gucken, ob die Elektrizität haben, wobei es ja auch vielleicht mal cool ohne Elektrizität aussieht. Ja. Soll aus die offline und ohne Elektrizität und müssen wir Bären jagen, um uns zu ernähren. Ich sehe dich schon einen Speer in Richtung Himbeerstrauch werfen. Hapse! <lacht> Hapse! <Hab's. lacht> Heute gönnt Mammelot. Einfach zum Riesenhammer da reingefetzt. <lacht> Hat alles schon klein gemacht. Ja, wäre echt mal geil. Ja. Aber Urlaub ist ja auch noch so ein Ding, was immer mehr Stellenwert bekommt so. Ja. Wobei, also für mich halt Urlaub immer einen hohen Stellenwert gehabt, muss ich sagen. Ja, ich hatte halt meistens nie Zeit und Geld. Ja, stimmt. Also, habe ich in also ist jetzt erst wieder so seit letztem Jahr, dass ich irgendwie relativ regelmäßig im Urlaub bin, aber auch auch halt irgendwie so als Kind und Jugendlicher so war schon immer viel weg. Weil meine Eltern halt auch viel weggefahren sind, als ich Kind war, so. Dann ja. war das ja immer mit inbegriffen. Ey, mit Kindern den Urlaub fahren, wie teuer das ist. <lacht> also, ne, aber mal, weil, weil du musst ja immer noch einen Flug mehr und noch, also das ist voll krass. Ja, oder? und vor allem musst du ja dann auch was bieten, so. <lacht> ja, auch das. Also gut, man macht ja auch so schon Sachen, aber man Wobei, ich ja muss ganz ehrlich Sachen. sagen, ey, also, äh, wenn du Kinder hast, so wie ich das war, ohne mich jetzt so abfeiern zu wollen, denen halt auch, wir gehen an den Strand reicht und nicht, wir müssen im Urlaub in Wasserpark oder so oder in ja, den Zoo oder aber so. Aber ich glaube tatsächlich, das ist eine Gewohnheitserziehung. Ja, richtig. Die kriegen einfach von Anfang an nichts. Dann sind die froh, wenn die später mal was zu essen kriegen im Urlaub. Ja, genau. Nee, wenn du immer nur Brot isst, dann ist im Urlaub schon voll geil, wenn du mal Nudeln mit Tomatensauce kriegst. Oder mal ein Croissant morgens. Ja, aber nur ein halbes. <lacht> Nee, ich meine es ja... Ja, äh, klar. Ja. Aber meine Eltern haben mich auch durch super viele komische weiße Bergdörfchen in Südfrankreich und Spanien geschleppt. Ich habe das auch überlebt. Ja. Oh. So. Wenn deine Kinder gar nicht wissen, dass da ein Wasserpark ist, <lacht> du musst sie einfach immer vormittags auf irgendwelchen Trips zu irgendwelchen Häfen morgens früh, am besten wenn die Fischer ankommen, so müde machen, <lacht> dass die auf der Fahrt vorbei am Wasserpark hinten Schlafen. am Pennen sind ja taktisch muss man sein im urlaub ist aber vielleicht auch äh, mittlerweile ein bisschen schwierig weil hast ja jetzt ein smartphonephone als kind oh ist auch so eine schwierige sache ne ich habe mir auch letztens gedanken dr gemacht so wann kriegt ein Kind ein Smartphone? ja oder wie gehe ich mit meinem kind um mit videospielen so weil ich hab ja damit ich habe ja da noch richtig viel ahnung und ich konsumiere das ja selbst so ja wann gebe ich meinem spiel gut das hilft mir das hilft mir eigentlich zu wissen was wann du geben ich kannst mein, ja, und was dich und was vor allem also ab wann es schwierig wird. Also ja. allein weil ich weiß, dass ich äh, so krass viel WWE -Wi gespielt habe, dass ich ein Jahr von der Schule geflogen bin. Ja. Äh, lässt mich glaube ich die Grenze erkennen, wann ich mal mit meinem Kind über Videospiele reden muss, wobei jetzt aber rechnen ja. wir mal irgendwie 15 Jahre drauf. Ja, vielleicht keine Ahnung, 20 ja. realistisch. Was geht dann ab? So. Wissen wir noch gar nicht, ja. ist viel schwierig vorauszusagen. Aber war für meine Eltern auch irgendwo immer, glaube ich, wichtiger, über die Menge und Dauer zu, mit mir zu reden und Vereinbarungen zu treffen. Aber wenn ich hat auch so überlege, also ich habe ja auch relativ früh in meinem Leben, also so mit 13, 14 dann angefangen, Also ich habe meinen ersten Reicher mit 13 bekommen und dann hat mir direkt irgendjemand die Doom 3 Alpha gegeben so. Also habe ich schon mal Doom 3 gespielt mit 13 oder 14 Jahren so und ja, ja. an Tournament und so. Und also es sind ja aber auch Spiele, die ich schon mal eh unterschiedlich einschätzen würde, aber keine Ahnung. Gut, ist auch schwer, das als Eltern komplett zu kontrollieren, aber meine Eltern hatten ja auch gar keinen Bezug zu dem Medium und ich habe den ja schon. Ja. Und da frage ich mich auch so, ja. Weil ich glaube, nicht jedes Kind könnte, kann damit umgehen oder Kind oder Jugendlicher, manche schon. Das ist schwierig, Find ich echt schwierig. Ich glaube, wie bei vielen Erziehungssachen muss man da ganz einfach auch in der Erfahrung dann ähm, und in der Situation selbst gucken, weil man das eben nicht voraussehen kann aber manchmal gehen mir schon so Fragen durch den Kopf. Ja. Oder ne, ganz ganz blöd gesagt, ne? Ich habe Comics im Regal. Ich will nicht, dass mein sechsjähriges Kind durch Preacher Bände durchblättert <lacht> und sieht wie irgendwelche Leute zerfetzt werden oder so. Ja, finde ich vielleicht auch eher schwierig. Da hat mir Gamein ja mal zugesagt, er hat eine seiner, ne, war das Gamein? Ja, doch. hat glaube ich seine Tochter irgendwie hat mit sechs Jahren es gelesen von Stephen King und danach irgendwie 20 Jahre nur so heile weltliteratur Und dann hat er bei dem nächsten Kind ein bisschen mehr aufgepasst. <lacht> ja, mit 6 Jahren S lesen ja, aber schon als krass. Ja, ver komplett verstört. so Konnte nichts mehr lesen, war irgendwie so... Ist so krass. Naja, schwierige Fragen. Noch habe ich ja keine Kinder, brauche ich mich noch nicht mit auseinanderzusetzen. Genau. Noch ist ein bisschen Zeit. Ja. Schön. Schön. Wunderbar. Machen wir wieder ein Schleifchen drum. Ja. Weil jetzt gibt es noch Essen und dann Fußball. Das ist richtig. Fußball. Äh, Also ich finde, wir haben uns heute echt, ähm, wir fallen ja oft in das Muster zurück, über Sport oder über Serien oder Filme oder Spiele zu reden und heute sind wir da irgendwie mit interessanten Themen gut drumherum gekommen und haben das irgendwie ganz cool so gefüllt, finde ich. Das ist der Erziehungspodcast. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Klingt schon so kryptisch. nicht mal Direkt nicht nächste Woche gesagt, sondern Ja, ich muss mal. halt gucken, okay. wie es im Herbst ist. Es kann, wird, wird, wird wohl keine äh, sieben Tage getakteten Folgenabstände geben. Wir schauen mal, wie wir das hinkommen. Aber es wird schon <lacht> klappen. Auf jeden Fall. Da je. Gut, dann äh, ja, bis zur nächsten Folge ja. und ähm, Danke fürs Zuhören. Jo, ciao.